Kapittel 31 Jeg har sluttet en pakt med mine øyne, så hvordan skulle jeg kunne gi akt på en jomfru? Og vilken andel er det fra Gud der oppe, eller vilken arv fra den allmektige i det høye? Er det ikke ulykke for en ugjerningsmann, og vannskjebne for dem som praktiserer det som er skadelig? Ser ikke han mine veier, og teller han ikke alle mine skritt? Vi jeg har vandret sammen med usannferdige men og min fot haster til svik, skal han veie meg på en nøyaktig vekt, og Gud skal lære min ulastlighet å kjenne. Hvis mine skritt viker av fra veien, og hvis mitt hjerte har vandret bare til mine øyne, og hvis noen feil har klebet til mine hender, da la meg så og en annen spise, og la mine etterkommere bli rykket opp med rot.» Hvis mitt hjerte er blitt forledet mot en kvinne, og hvis jeg til stadighet lå på lur ved min nestes inngang, da la min hustru male på kvern for en annen man og la andre menn knele over henne. For det ville være løsaktig oppførsel, og det ville være en misgjerning som måtte bringes for dommerne. For det er en ill som ville fortære helt til tilintetgjørelse, og bland all min grøde ville den slå rot.» Hvis jeg pleide å avvise min slaves rett, eller min slave kvinnes, i deres rettssak med meg, hva kan jeg da gjøre når Gud reiser seg? Og når han krever meg til regnskap, hva kan jeg da svare ham? Han som dannet mig i mors liv, dannet han ikke også ham? Ja, gikk ikke en og den samme i gang med å berede oss i mors sjød? Hvis jeg pleide å nekte de ringe det som var deres lyst, og fikk enkens øyne til å svikte, og hvis jeg pleide å spise min matbitte alene, mens den farløse gutt ikke spiste av den. For fra min ungdom av vokste han opp hos meg som hos far, og fra min mors liv av fortsatte jeg å lede henne. Hvis jeg pleide å se på at noen gikk til grunne fordi de ikke hadde noe klesplagg, eller på at den fattige ikke hadde noe å dekke seg med. Hvis hans hofter ikke velsignet meg, og han ikke varmet seg med den avklippte ullen av mine unge værer, hvis jeg viftet frem og tilbake med hånden mot den farløse gutten, når jeg kunne se at min hjelp behøvdes i porten, da la mitt skulderblad falle av skulderen, og la min arm bli bruket av ved overarmsbenet. For ulykke fra Gud var en rättsel for mig, og mot hans verdighet kunne jeg ikke holde stand. Hvis har gjort guld til min tillit, og sagt til gullet «du er min fortrøstning», vi jeg pleide å fryde meg fordi min eiendom var stor, og fordi min hånd hadde funnet mange ting. Vi jeg pleide å se lyse når det strålte fram og den dyrebare månen som vandret av sted, og mitt hjerte da begynte å bli forledet i det skjulte, og min hånd så kysset min mun. Da ville også dette være en misgjerning som måtte bringes for dommerne, for da hadde jeg fornektet den sanne Gud der oppe. Hvis jeg pleide mig fryde meg over at den som intenst hatet meg gikk under, og følte meg opprømt fordi ulykken hadde rammet dem. og jeg tillåt ikke min gane og synde ved å be om en edd mot hans sjel. Hvis mennene i mitt telt ikke sa «Hvem kan føre fram noen som ikke har blitt mett av hans mat?» Ingen fastboende utlending overnattet utenfor. Mine dører holdt jeg åpne mot stien som liksom et mennes har hjor dekket over mine overtædelse ved hjemme min misjærning isrtlomen. For de er skav for en stor folkmæde, og forige slekters for at fyllte mig med skræk, og je forhholdt med taus, så gike ikke uten for din gangen.Å om jeg hadde noen som hørte på mig, om den al mætigge selv ville svarre mig, i samsvar med min underskrift. Eller om den, som har redt mot mig, haddeskrivet et dokument. Jeg ville sannelig bære det på skuldren. Jeg ville binde det om meg som en prektig krone. Tallet på mine skritt vil jeg fortelle ham. Som en leder vil jeg nærme meg ham. Hvis min jord ropte om hjelp mot meg, og dens furer gråt sammen, hvis jeg har spist dens frukt uten penger, og har fått dens eiers sjel til å stønne, da la det tornete ugresse skyte fram i stedet for vete og stinkende re istede for bygg Jobs ord er til enne